I una setmana més, el programa té, o compta amb la visita, amb el treball eh, de recerca i amb la informació que es prepara cada setmana amb Marc Pasqual, des de Vida Autònoma. Aquest apartat d'en de Robi, el dia que ara mateix ens acompanya. Marc, bon dia, què tal? Bon dia, molt bé. Avui parlarem d'una cosa que sembla que soni antic, però no, és una cosa que hauríem de, de preveure o de tenir tots plegats. Avui parlarem del rebost. Sí. Però escolta, amb rebost... De què? Clar, què? Què? Què, de què? Bé, Mar... doncs, si ten raó que és una paraula són antiga... No, i... I, que, i que ara mateix amb no, les cases eh, que tenim... Sí, com vivim ara, el ritme que portem i la manera I de viure occidental... I l'espai. Sí, però si fos una necessitat, tindríem l'espai aquest. Sí. O sigui, tot és qüestió de prioritzar. Si I ho tal, haguéssim com vivim... detectat com a prioritat, tindríem, sí. Bé que tenim espai per dormir, no? sí. Doncs, sí, òbviament, depèn de les prioritats. La vida portem la vida occidental, sin sí, més que tenim avui en dia, eh, fa que aquest rebot i la nevera i i algun armariet. Sí. Poc més, la poc més. El conserva el... Eh, no eh, el, sí, les llenga. Al tenim els, uh, les verdures, les, les fruites, les fruites, per les aquelles coses, no? Aquell mm. llegum que tenim, aquells paguents, aquella, aquella, aquella, qüestió de sal, el sucre, tot allò que tens una micata més, el cafè, en fi. Sí, però, bueno, no hi una línia Ja no seria el rebost del que bueno, és un parlar. rebost la funció és aquesta, és emmagatzemar aliments. Sí que és cert que el que he a parlar és entendre entendre'l d'una altra manera. Sempre, bueno, quan anem aquí a parlar, venim a parlar d'autoconsum, en menor o major escala, depenent de les nostres possibilitats i ganes, però veu una miqueta he a parlar d'aquest ideal, o de què hem de perseguir per a l'hora de voler amagatzemar quan vulguem. Vale, hem de pensar, mmm, volem practicar o viure de l'autoconsum. Ens caldrà un rebost. Segur, perquè no, ens podrem, no podrem consumir tota la producció, o així hauria de ser, no?, què Aquí està la clau. A l'hora de produir aliments, els aliments, per definició, la grandíssima majoria, excepte uns pocs, es fa molt bé amb el temps, de manera bueno, a curt termini, o mitjat termini. Aleshores, una mica l'objectiu en l'autoconsum és que els aliments que produeixis et durin un any. Fins que són de, són de cultiu estacional són temporada. de producció uh -huh. anual, hem de pensar bueno, pues que ens durin un any. Tampoc té sentit que et durin, jo què sé, unes pomes et més d'un any, perquè l'any següent ja tindràs pomes noves. Bé, uh -huh. Per tant, l'objectiu la meta sempre ha estat amagatzem els aliments un any. Anual. D'acord. Igual que quan parlen d'energies renovables la, el gran conflicte és produir energia solar de dia i que la puguis utilitzar de nit fins que torni al dia doncs és això, és amagatzem els aliments cop, produïts perquè durin tot un any des del mes que comenci fins al, al cap de 12 mesos que tornis a tenir collita. Aleshores mmmm hi ha, diguéssim, tres factors a controlar, que són la llum, Bé? la humitat Bé? i la temperatura. Llum, humitat i temperatura. Són les tot. tres claus. Bé, bueno, si tu mires qualsevol dels productes que compres al supermercat, una quantitat important et diuen mantenir el lloc fresco i seco. Doncs això el que busquem. Quan estem parlant de rebost, estem parlant d'emmagatzemar, sobretot amb embotits o carns, eh, fruites i verdures. Bé, mhm. Uh -huh. I el que volem és un lloc fosc, un lloc sec i un lloc fresc. Molt bé, no és tan fàcil, eh? No és tan fàcil, però també és cert que depèn de quins tipus d'aliments, demanem més d'una banda o d'una altra, i ens ho podem migmuntar. Mol bé. Va. Sí és cert eh, que si tenim un piset Clar. aquí a Roví, no podem pretendre... no estàs parlant de que sigui ni un lloc fresc ni un lloc sec, a lo millor depèn, eh, eh, però sobretot fresc, eh? Vull dir, mm. que seria, crec, un dels elements bastant claus, que en aquests moments en les cases trobar un espai on la temperatura sigui diferent de mm. la resta de la casa. Complicat perquè no, tal i comentarem mal viure, no, no, no ens interessa. també és cert que igual que adies que és una idea, un concepte d'ansol antic. També és un concepte, el de rebost, que l'associem molt a una cambra immensa, com un celler. Tampoc cal, vull dir, si veiem que a casa disposem de menys espai on podem donar aquestes condicions i és de la mida d'una... no sé què dir, d'una rentadora... D'aquest estudi? D'aquest estudi, per exemple, petitó, eh, doncs ja és més que suficient. Tampoc mm, vull dir, entenem, ho entenc, vaja, que no ho passades de a 0 no, no volem ara... Bé. aconseguir un rebost descomunal Molt aleshores, bé. quan de llum aquest menjar hem, especialment frites i verdures bé? una mica el risc ja és que per una banda o espodreixin bé? o germinin sí. és a dir, quan nosaltres hem, amagatament el que hem collit, pengem els alls pengem les cebes, tomacats de penjar les patates que es poden guardar en un sac en terra bueno hi ha tot, un, tot unes tècniques sofisticades ah, Això està molt bé veus? A mi, així, així no em germinarien les patates que guardo mm -hmm. sí. Hi ha dos aspectes Que és controlar que no es podreixin mm -hmm. Per humitat, per temperatura O pues, perquè Bé, bueno, o sigui, perquè hi hagi Fons i tal, que la gent també és important I per altra banda hem de controlar molt Que no germinin Totes aquestes coses, Si et una mica de temperatura, una mica de humitat I els hi arriba la llum, mm -hmm. ja està, malament Ja hi som, molt bé I ho dic per experiència pròpia, que fa dos anys tots els que vam collir, havien de durar un any, anàvem consumint, bé, com perquè durés un any, però va tornar a arribar a la primavera i van germinar tots, perquè hi havia una finestra que, bueno, entrava una, una mica de claror... Una no? esclatgeta sí. Ara entenc per què també van germinar les patates, també t'ho dic. Sí. <ríe> Podria també ser que un d'aquests elements... Eh? Eh? Sí, clar, la temperatura sempre ajuda. Aleshores. Em... <coughs> Perdó. Em... Maneres d'aconseguir una mica aquestes condicions... Sobretot parlen de, de fosco De fosco és ben senzill És evitar que sigui, que hagin finestres O que estiguin ben tancades I que la porta on, per on accedim No doni directament a l'exterior Perquè si és una porta de centre Ja des de dins a casa I una manera d'aconseguir Sobretot la temperatura Que és una mica gran problema mmm, Aviam, en un pis No ho aconseguirem Però bueno, comencem eh, És que les, la cambra on tinguem el rebost Estigui enterrada a terra o, si més no, parcialment. Què vol dir això? Si estem parlant ara de que algú es vol fer un rebost i té una, una casa aquí a, a les afores de Rubí o té un solai, doncs, pues, mira, serà allò que un guardi sí. que allà l'hort, mm, aprofitar els desnivells per fer-hi com un calaix i que, si més no, una o dues parets d'aquesta cambra estiguin en contacte amb la terra, amb, amb, amb la terra, diguéssim, base, on hi ha això ho implantarem al mateix lloc. Perquè això ja dic jo, que la temperatura baixa en picat i quan fa calor a l'estiu tampoc la, la, la dispares, és com un tampó, un trobar la temperatura avall. Aleshores, entenem això, que en un pis o una ciutat no podem fer-ho, hem aïllat les parets. Vull dir, no cal gran sofisticació també, però és aconseguir una miqueta aïllada de la part de fora, sobretot aquestes parets que donen al sud, sí, tot el que sigui, ja en general, eh? parlem de temperatura, però parlem també de, de llum, eh? evitar la banda sud, perquè és on hi ha més sol, és on, on s'escalfa més. Hi ha més, més. Sí. No, Això parlant de les parets i també parlant de on ho de la casa. És a dir, si jo tinc dues sales o dos espais dins de casa on pugui fer-ho, on pugui intentar-ho, evitem la que dongui al sud, perquè allò és, bueno, ja, ho, ja ho viurem segurament nosaltres mateixos, que és dispara a temperatura. Bé, molt bé, què més? Aleshores, mm, per l'altra banda, si, si és cert que parlem d'humitat ens pot anar bé tenir finestres. Aleshores, clar, aquí entrem en contradiccions, és tota una cosa complicada. Per una banda, que siguin petites, l'ús just per mm, renovar l'aire i que no, això, que no, entri, que no es vici i que, no, que no es faci malbé l'ambient. I per l'altra banda, em, això, com deiem encarades a nord, i si podem ficar-li com un toldo... Clar, una cosa que deixi passar... El que hem d'aconseguir és que entri l'aire. no massa llum. Mm -hmm. Hem d'aconseguir l'aire. I evitar que entri la llum. Però, bueno, ja és complicat, eh? I si... Clar, aquí també hem de valorar, és com tot. Vull dir, tot i que no anem a vendre la producció, eh? sí sigui per nosaltres hem de valorar riscos, i hem beneficis i, i costos. Si el que volem és... Doncs ara m'he comprat una parcel·la o tinc una parcel·la i vull començar a produir i produiré quilos i quilos de menjar. Potser ens val la pena, potser comprar un deshumidificador perquè ja et dic que és un lloc fresc i sec i sovint és molt complicat baixar temperatura, així ja dic enterrant el rebosso de terra o tapant-ho tot no i que no hi hagi gaire ventilació és difícil combinar amb que sigui un lloc sec sovint la humitat es dispara molt bé. aleshores per això volem justament aquesta ventilació i si no un deshumidificador que vagi cegant l'aire bueno, és una manera d'aconseguir-ho sí. mm. què més tenim en compte? Si m'està en compte, eh, no sobredimensionar, dimensionar, sobretot. Eh, què vol dir amb això? No tot ha d'anar al, al rebost. Eh, insistim que dèiem abans, embotits, fruites i verdures són com els exemples clau. Però hi ha alguns, algunes verdures que no podràs guardar-les un any, i no. potser ni dos o tres mesos. No. que estàs de plantejar una altra fórmula, no?, de guardar. Sí, i tot, això ja en parlarem més endavant, però tot de tècniques per preparar aquests aliments per ser conservats, com dessecar, deshidratar... Ah, no, hi ha el salar, van el fumar... Vam parlar, no, exactament, vam sí, parlar -me. amb, un, amb, amb diversos tant. programes de tècniques diferents per guardar, guardar aliments. Exacte, doncs, per exemple, una altra alternativa, molt pràctica, realment, almenys per experiència personal, és un bògol congelador. No és tot el sostenible ecolo ecologista que, que... voldríem, uh -huh. però sí si és cert que si no disposem d'un espai per tenir un superrebost ideal de fresc, sec i fosc... Doncs, per tot això que és verdura més, tomàquets, pebrots mmm, el carbassó que el pots fer a daus i, bueno, és, doncs mira congeles i, i ocupa poc espai I és una fórmula, i, clar I a part, és d'això és plantejat una sortida més ràpida perquè entenem que uns pebrots mmm, difícilment, tal qual el pebrot fresc el sí. podràs mantenir gaire temps Molt bé, què entenem... que ens, que ens queda més per puntualitzar en el, en el bon eh, sentit de que ens plantegem un, un rebost un rebost, si més no també ha de ser ordenat Sí, sí, i és important ordenar i que siguem consells del que tenim perquè si no és lo típic de que si tu vas ficant els aliments a dins tal com els vas collint al final, al fons del rebost, et quedarà allò que porta més temps Exacte. i un es uh -huh. espodreixi hem de vigilar molt perquè un cop es espodreixi alguna cosa i hi surtin fons difícilment ho estalitzarem una altra vegada Per si... tant, un dia ens donaves un consell d'etiquetar uh -huh. Sí. etiquetar, posar dates, consumir en funció de, de dates, que també és una cosa important, sí. eh? perquè moltes vegades ens passen aquestes coses, els rebosts, sigui més grans o més petits que sí. acaben quedant coses que fins i tot arriben a caducar sense haver-les eh, consumint no? sí. per, per, per, aquell, per aquell no gestionar adequadament els continguts Sí, bàsicament és control, control d'aquí al rebost i dèiem que alguna cosa està començant a posar-se malament doncs es treu, es fan conserves en pots, al ballmaria, com sigui i això que es guardi fora o sigui, sobretot és això, si hi ha diferents tècniques, que estan parlant de les conserves o del rebost per guardar l'aliment fresc o del bagul congelador, uh -huh. que siguin espais separats. Si posem el bagul congelador dins el rebost, la humitat ja, ja es dispararà. Molt bé. Perfecte, doncs uh, la setmana que ve què... de què parlarem? Justament parlarem de conserves i altres coses, doncs parlarem sí? de l'assecador. Ah, mira, Com a punt clau també en l'alimentació del teu consum. Molt bé, perfecte. Doncs, eh, Marc, t'esperarem la setmana que ve amb aquesta interessant eh, proposta i, a sí. més a més, doncs, eh, ben segur que parlem d'aquests i, i d'altres eh, temes. Fins la ja. setmana que ve. Fins la setmana que ve.